Hola, bona tarda, bona tarda, benvinguts tots aquells que són oients del famós programa Aires de Cultura Bé, a veure, a veure Avui no me'n vaig lluny Me'n vaig molt a prop I me'n vaig cap una cosa que els avis que ho escoltin ho recordaran Els fills més o menys I els nets diran Oh, nosaltres coneixem això, però d'una altra manera Per tant, hi haurà tres generacions en aquest moment Que quan jo digui de què parlem Sabran molt bé el que és A veure Avui dia hi ha moltes persones Que van en bicicleta Una cosa és en bicicleta Per necessitat i l'altra és anar bicicleta, doncs per recórrer totes aquestes zones que ens han preparat tan bé per poder anar amb tranquil·litat, amb facilitat i amb comoditat, seguint unes rutes, unes rutes, unes rutes que n'hi algunes que es, es van bifurcant, pots agafar una altra zona cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap al nord, cap al sud, cap a l'est. Però avui vaig a parlar de la ruta del carrilet, que aquest, tothom, els d'aquí, tots els que estem en aquesta terra, el coneixem, on hem sentit parlar, els que no hi érem, pos doncs encara no ho havíem nascut, però sí que en hem sentit parlar de la ruta del carrilet. Per què? Perquè és una de les rutes que ara està molt ben preparada per pu-ne en bicicleta. Però que antigament, antigament, doncs, perquè va començar l'any 1892, fins que el van retirar el tren l'any 1969. Per tant, durant aquests anys, va estar un trenet, que li deien el carrilet, que tenia bueno, va tenir moltes anècdotes a la seva vida. Però avui parlarem d'una frase que a cops, dins de la família, se sent i un avi, Dic un avi perquè un pare potser no ho ha sentit, però un avi sí que ho ha sentit, perquè ho ha sentit parlar i explicar moltes vegades d'una anècdota que va passar a dins del carrilet. Estic parlant de fa molts anys, eh? O sigui, fa molts anys. Resulta que a cops hem sentit dir, per exemple, «Oi, pare, que m'ofego!» I un avi contesta, «Jo, oh, sembles el nen del carrilet». Però per què sembles el nen del carrilet? Ara ho explicarem. Resulta que quan hi havia el carrilet, aquest carrilet nava des de Girona a Sant Feliu de Guíxols. No parlaré de totes les anècdotes perquè avui només vaig a parlar de, de la 1 o 2 que ens dóna temps. I resulta que, bé, quan van posar el carrilet, la gent es van, és que es van bugir. Perquè, clar, imaginin-se que quan hi havia una festa major d'un poble a l'altre necessitaves la tartana, el cavall, aleshores, hores... Bueno, totes aquestes coses. El carrellet no és que n'és molt de pressa perquè, pobret, anava a una velocitat molt petita. Molt petita. A vegades ja deien que anaven més ràpides que anaven a peu que els que anaven a sobre del carrellet. Però bé, deixem això, que això no és el que jo volia explicar ara. Resulta que un dia eren les festes majors, la festa major de Llagostera. I una de les parades d'aquest trenet, del carrilet, era Llagostera. Perquè ara ja, ja ens podem veure exactament. La font pica, Llagostera, Girona... Sí, veiem tot el trajectori. I era la, la festa major. La gent, amb bueno, bugida, ni tartanes, ni cavalls, ni peus, ni res, van agafar el carrilet. Però resulta que hi havia un horari que s'acabava, era l'últim, diguéssim, amb una paraula, hi havia una hora de la nit que el tren recollia tota la gent, però ja no tornava. Però bé, la gent estava tan bé a Llagostera que tothom va aprofitar fins l'últim moment. Però el que es diu fins l'últim moment. El tren es va omplir de gom a gom, però d'una manera horrorosa. La gent, els pares, els mares, els nens, els avis, tots a llagostera i de llagostera cap a casa seva. Bé, però ja era l'últim tren, era l'últim tren, i bueno, tan ple va anar que la companyia ja s'ho va imaginar que el tren no tindria prou força per arrossegar tota aquella quantitat de gent. I van tenir que posar una màquina davant, una màquina a darrere. Però van posar els màxims vagons que van poder, però és que no en tenien més, tampoc. Però anava tan ple, tan ple, tan ple, tan ple, que bé, la gent no es podia ni seure amb una paraula tothom, estava recolzat en el veí perquè estaven tots drets, absolutament. Es va sentir un nen que, podeva, pobret, hauria d'estar a terra, entre les cames de tothom, i es va sentir, va cridar moltíssim. I va dir, para, para, para, que m'ofego. Claro. el pare, el sentir el nen que deia, m'ofego, perquè jo també penso com deixes una criatura entre mis de totes les cames en un lloc que, que no et pots ni moure però bé, ens ha passat potser a tots va, ara m'ofego i el pare, com va poguer, va agafar el nen i el va aixecar però amb tanta embranzida o si allò, puguem dir si el nen s'ofega el trec ràpid amb tanta embranzida que el nen al pujar-lo així, amb els braços amunt, passant per sobre el cap del pare, va topar i picar amb el cap el llum. O sigui, hi havia un llum de carbur. Estem parlant d'anys enrere, eh? per favor. O sigui, no no veiem ara ni el metro, ni el tren, ni l'AVE. Eh? Veiem un tren que va fer tot el que va poder per una època de molts anys enrere i a la llum, el llum era de carbur d'aquell carbur ja, bueno, l'hem vist en pel·lícules doncs no? vale, pues el carbur i va donar, amb el cap va picar i el picar què va fer? va esclatar perquè els o sigui, els llums de carbur portaven com una en deien una camiseta una cosa pues, que també era una mica, a més la part de baix com un vidre més o menys, per entendre és que no sé ni com explicar-ho, el carbur, eh? i va esclatar tot. Bumba! Va esclatar. Què va passar? Va esclatar. La gent estava però com una pinya en allà, que no es van enterar del que havia passat. I va fer un escàndol tan gran que la gent en aquell moment es van quedar a les fosques, primer de tot perquè amb un vagó només hi havia un de llum. no n'hi quedava que més, es van quedar a les fosques. Era última hora de la nit. no es podien moure. es van pensar que era una bomba. Es va tenir amb, una, amb, amb el pànic amb el pànic que es va produir bueno, i que, a més el maquinista van sentir que passava alguna cosa gran, no sabien el què passava, però va passar alguna cosa gran. Van veure que la gent, amb el tren que anava encara, que anava que funcionava, la gent baixava, sortia per les finestres, sortia per on pogudia, perquè algo passava, però el maquinista encara no s'havia enterat ni el que havia passat. Van parar el tren i van veure que el vagó, un vagó, un vagó es havia quedat buit. Van anar a veure què havia passat i van esbrinar doncs que havia passat, doncs, que hi havia molta gent... Bueno, lo que acabo d'explicar ara mateix, tan sols era que el topar amb el capet del nen, doncs allà allò havia explotat, no va fer mal a ningú, però havia explotat com si fos una bomba, i la gent es va pensar que era una bomba. Per tant, per tant quan alguna vegada una persona tres generacions estan juntes i amb una família un nen diu oh, pare, és que m'ofego i una persona molt gran diu sembles el nen del carrilet ara sabrem el per què se'n diu el nen del carrilet Tots doncs, per què? perquè ens ofegava i va passar això bé, ens dona temps d'explicar una altra una altra anècdota que va passar molt corteta, però mm, també va passar amb una festa major. Clar, la festa major era un moment que és que tothom anava amb el carrellet, tothom anava al carrer, tothom, absolutament tothom. Bé, resulta que també va passar que els vagons estaven a punt de rebentar, i havia tanta gent, tanta gent, que bueno, és que, que no hi havia manera. I se sentia, a gent que deia, ufff, aquí no passa aire aquí no passa aire aquí no passa aire per favor, aquí no passa aire obrien una mica la porta però es tornava perquè, perdó, la porta si l'obria era perillosa per entendre'ns llavors l'obrien una mica i tornaven a dir la gent aquí no passa aire, quina calor, quina calor. no deien pare, m'ofego però m'ofego, m'ofego o sigui que tornaven a ser el mateix i aleshores ja els que estaven tocant a la porta i ja estaven tips de sentir aquella cançoneta quina calor, quina calor que fa, quina aquí no passa aire, que no farem? Eh? Es van posar d'acord, es van enganxar tots unes, un amb l'altre abraçats per no caure, per no caure ells, per no caure, perquè podien caure. Però, què van fer? Van en fer caure, van fer caure, amb el pes de tots ells, la porta. O sigui que la porta va caure d'alta a baix. I així ja no es van sentir més els crits de quina calor que fa o no passa aire. Bé, res més. Cada cop que passin per la ruta del carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols tranquil·lament, o passejant, o amb les bicicletes, que és el que es fa normalment. També es fa amb tren, ai, amb tren, amb, amb moto, però normalment és en bicicleta, que vas recreant la vista dels camps i tot. Recordin que allò que estan vostès trepitjant té molta història, perquè jo només he explicat dues, però es creien tantes que ja les anirem fent mica en mica, perquè moltes persones les han demanat. Sapia quines són les coses que havien passat en allà quan hi havia el carrilet res més per avui, se'ns ha acabat el temps com sempre se'ns acaba és que jo estaria tota la tarda parlant però aquí hi ha un programa i un programa amb un horari i un horari per cada cosa per tant, hem de fer les coses tal com són per poder-ho tenir des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran tan gran, tan gran gran i aquell petó que no pot faltar mai mai mai adeu, adeu fins al dia que ve adeu, adeu, adeu